Петро Григорович розповів, як потрапила до нього перша частина економічних монологів Отець Дудко все оцінює з евангелійних позицій, він знаходить у вашій праці підтвердження християнських істин Цікаво Для цього релігійні притчі міфи треба читати не буквально При буквальному читанні такої спорідненості помітити не можна він уміє мислити, я вас колись познайомив. Ну, а я, я, знаєте, протягом життя шість разів студіював капітал. Від початку і до самісінького кінця. Хотілося дійти суті, але я так і не дійшов. І тільки тоді, коли ви мені показали останню сторінку капіталу, там, де Марск виводить абсолютно додаткову вартість із природної родючості землі, вона ж існує, ця сторінка, власне цілий розділ. Коли я це у вас прочитав, відразу ж поспішив до книжкової полиці. Не вірили, що таке може існувати. Це ж ліквідує геть чисто все, що писав Маркс на тисячах попередніх сторінок. Як цього могли не бачити інші? Даруйте, ви тут виступаєте в ролі хлопчика, що проголосив та король же голий. Гадаю, Вознесенський це також побачив і саме за це був знищений Сталіним. Ви про це пишете в монологах. «Не знаю, може справді так воно було, але документально це підтвердити поки що не можна. Отже, роль андерсінівського хлопчика має належати персонально вам». Григоренко говорив це з дружньою посмішкою, аби уникнути пишномовності. Далі набрав поволі поважного тону. «Мені б хотілося написати передмову до вашої ідеології. Ми з Сахаровим розмовляли на цю тему. Він мені пояснив, чому припинив роботу над передмовою. Для цього слід було сісти за вивчення Маркса». Він його ніколи по-справжньому не вивчав. І знаєте, коли я йому пояснив, що у вашій праці немає жодних пересмикувань, коли я це Андрієві пояснив, він аж зосяяв від радості. Повіривши в сонячне походження додаткової вартості, він сумнівався в тому, чи ви не перекручуєте Маркса. А перевірити цього не мав змоги. Тепер він не шкодує, що виступив консультантом з питань фізики у праці, котра цього варта». Я догадувався стосовно цих сумнівів Сахарова, саме тому й не обтяжував його сумління своїми візитами. Інтуїція мені підказувала, що поміж нами повинна існувати певна дистанція. Тепер мені було дуже приємно довідатися, що будь-які сумніви зникли. Я щиро подякував Петрові Григоровичу за його пропозицію стосовно передмови до монологів. Він пророкував моїй праці велике майбутнє. Та чи не помилявся? Попрощався мене просто друзями. Братами Про зустрічі з Григоренком Я міг би розказувати багато Частенько бував у нього вдома Засиджувався в розмовах до півночі Він жив у невеликому помешканні Недалеко від парку імені Горького Ще свірце ніж сахаро, Відчиняючи свої двері для всіх Хто хотів із ним зустрітися Я інколи просиджував у нього цілими днями Не маючи змоги обговорити того Заради чого прибув до Москви Люди йшли йшли Переважно це була молодь до мене він ставився як до близького родича, тож залишав для розмови зі мною вечір. Інколи похоплювався, та що це, і справді, до мене приїхав другий з Києва, а я зовсім не приділяю йому уваги. Стигнемо погомоніти, Петре Григорович, я нікуди не поспішаю. Я добре бачив, що переважна більшість його відвідувачів, так само як і Сахарова, приходили заради того, аби десь похвалитися, а я знайомий, знайома з генералом, про якого балакають усі радіостанції світу. Не вірите? Ось погляньте на цю фотографію. І справді, якась малоцікава, марнославна людина показувала фотографію, де вона сиділа поруч Григоренка. Запам'яталося, як ми ходили на перегляд фільму «Звичайний фашизм». Стрічка була порізана, багато з того, що вражало в привісному варіанті, тепер було відсутнє, та все ж фільм змонтований із документальних кадрів так, що напрошувалися аналогії поміж німецьким і радянським життям часів Гітлера і Сталіна. Ось, наприклад, Гебельс зібрав письменників і толкмачує їм ідеї гітлерівського рейху. Ось ми на виставці скульптури гітлерівських часів, везитенській постаті ідеальних героїв, котрим належало прославити Фатерлянд. І так кадр за кадром. Як це нагадувало і нашу пропагандистську машину, і наш соцреалізм. І через те назва «звичайний фашизм» стосувалася не лише гітлерівської Німеччини, це розуміла кожна мисляча людина. В радянській пресі фільм не просто критикували, його намагалися знищити. Коли вийшли з кінотеатру, Петро Григорович сказав, «Знаєте, Микола, мені часом здається, що ми живемо в глибинах якоїсь темної». Недоброї над особи. Мені би її органи. Вона мислить і розмовляє з нами.